Godmorgen og velkommen til ugens sidste udgave af Jørgen I dag skal vi forbi det japanske aktiemarked, optimering af ens pensionsudbetalinger og tilbagegivet på en vild dag for tech-aktierne. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Der er fuld fart på de japanske aktier i øjeblikket, som mål på Nikai-indekset slog torsdagrekord rekord og ramte det højeste niveau nogensinde. Det er første gang siden 1989, at det sket. Men selvom der er fart på de japanske aktier, kan der i den grad være mere at komme efter, lyder vurderingen hos Danske Bank. Vi regner med at se aktiemarkedet i Japan fortsætte pænt opad i år, siger chefstrateg Frank Øland til Vester. I årets første godt halvanden måned har de japanske aktier haft god fart på og har givet verdensmarkedet baghjul indtil videre. Og den fart behøver ikke at stoppe lige forløbet, vurderer Danske Bank. Da Frank Øland bliver spurgt til, hvor længe de japanske aktier kan blive ved med at løbe så stærkt, svarer han. Det tror jeg, de kan et rigtig pænt stykke tid endnu. Hvis vi kigger på værdiansættelsen af de japanske aktier, så er de på ingen måde oppe på alarmerende niveauer. Du kan læse resten af artiklen samt Frank Ølands anbefaling til, hvordan man som investor bedst kan investere i Japan på jørenvester.com.uk der er hundredtusinder af kroner i det venstre hente, hvis man planlægger sine pensionsudbetalinger. Budskabet kommer fra Sparnor og AP Pension, der har regnet på, hvor mange ekstra kroner og øre, man kan se frem til i pensionstilværelsen, hvis man planlægger sin pension mest fordelagtigt i forhold til skat, folkepension og privatøkonomi. Det er slet ikke uvæsentligt, hvordan man vælger at fordele pensionsudbetalingerne, og man kan let risikere at snyde sig selv. De fleste danskere vil i et eller andet omfang have mulighed for at optimere deres pensionsopsparinger, siger Michael Melsen, der er pensionskonsulent i SparNord. Hos AP Pensionen har man sat tal på, hvor mange flere penge man kan have i rådighedsbeløb over 25 år, og det lyder på 443.000 kroner for et ægtepar. Præcis hvordan det regnestykke er skruet sammen, kan du læse nærmere om i artiklen på jøvinvestor.dk. Handelsdagen i går stod i tech-aktiernes tegn. Markedet reagerede på Nvidias ekstremt stærke regnskab fra onsdag aften efter børsluk og sendte aktien op med 16 procent. Men også en række andre tech-aktier med på chipgigantens bølge og tog pæne kursstigninger hjem. Faktisk var Nvidias stigning så stor, at det var det største boost til et selskabs markedsværdi på en handelsdag nogensinde. De ekstreme stigninger sikrede også nye rekordniveauer for det amerikanske tech indeks Nasdaq og det brede en S&P 500. I dag er der umiddelbart lagt op til en mere rolig handelsdag. Futures peger lige nu på, at markedet herhjemme i Europa og senere i USA begge åbner med små stigninger lige over nullet. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen.